Боже 28-річний референт СБ Коломийщини не дуже приховував своїх почуттів до сім'ї. Один із його охоронців так згадував момент, коли подружжя передавала свою дитину батькам Наді. Передавати дитину йшли ми троє: Клим, його дружина Надя Кульчицька і я. При передачі дитини Жінка поводилася спокійно. По ній не було помітно, що вона нервувала. Зате Клим був дуже схвильований. З очей котилися сльози. І в останню хвилину, коли забирали дитину, він зіскочив із горища і ще раз подивився в той бік, куди її понесли. Дитина була передана 8 липня 1951 року. Після цього не було дня, щоб Клим не згадував про свою дитину. Він говорив, що дитина для нього була втіхою і відрадою в житті. Ділився зі мною своєю минулою радістю про те, як йому добре було слухати, коли дитина після його повернення з терену говорила «тятя, тятя». Через три тижні після прощання з малятком до Романа дійшла інформація про чекіську облаву. Достеменно про її наслідки він не знав. Йому сказали лише, що одна з жінок залишилася живою. Він зустрівся з батьками дружини, яким повідомив про смерть однієї і полонення іншої дочки. Мати Наді почала клясти Романа звинувачуючи його в тому, що він довів до смерті її доньок. Вимагала зробити все, щоб урятувати бодай одну. Кілька днів Роман ходив сам на свій. У душі змішалися горе і надія. Він чомусь був певен, що саме Надя жива. Але це лише посилювало інше душевне протистояння поміж відчуттям обов'язку, відданістю друзям і справі, який присвятив своє життя, та любов'ю, без якої він не мислив цього життя. Врешті перемогла остання. Через два тижні, після захоплення Наді, Роман відійшов подалі від своїх охоронців та сів писати листа. Полковнику Захарову Звертався він до свого чекійського візаві. 28 липня цього року ваші війська наскочили на мій постій, де були моя дружина та її сестра. Як мені відомо, одна з них жива. Якщо це моя дружина, то взамін на те, що відпустити її до мене і не зачепити її сім'ї, я погоджуся співпрацювати з вами. На доказ моєї згоди я погоджуюся видати вам одного з керівників у цьому терені». Кінець цитати. Заради кохання Роман Турчак вирішив пожертвувати життям, але не власним, а побратимів. Позиція, яку він обіймав у підпіллі як керівник служби безпеки, створювала для чекістів унікальні можливості. Лист СБіста потрапив за адресою і став початком масштабної агентурної операції «Перехоплення», яка керувалася міністром Держбезпеки УРСР Ковальчуком, участь у розробці якої брали керівники МГБ СРСР. «Перехоплені чекістами почуття підпільника» обернулися смертю великої кількості людей, фактичним розгромом підпілля на великій території Карпат. Любов таки зла. Підпільниця Надя Кульчицька, яка майже переступила межу небуття, завдяки старанням чекістів вижила. Врятована, вона тепер дуже хотіла жити. І жити по-іншому, ніж дотепер. Бути поруч із коханим, дитиною, проводити спокійні, може, навіть нудні будні разом із сім'єю. Але у ті страшні часи за такі прості бажання треба було платити страшну ціну. Надя, як і Роман, виявила готовність платити за своє звичайне людське щастя життям інших людей з якими ще вчора ладна була вмирати. Листа Романа Тучака чекісти їй передали, щойно отримали. Вони розуміли, від того, чи погодиться Надя відповісти, залежатиме успіх їхньої операції. І вона погодилася. Між закоханими зав'язалося листування – кожне послання якого починалося романтичним «Дорогий Ромку, кохана Надю». Ліричне спілкування відбувалося на фоні кривавого протистояння із-за посередництва чекістів, далеких від ніжних почуттів. Вони, очевидно, не просто стояли за спиною в Наді, яка писала листи чоловікові. Остаточний варіант листа від Наді – так називається один із документів, який зраджує наявність ще кількох незатверджених МГБ текстів. Чекісти не мали підстав цілком довіряти підпільниці. І побоювалися, що вона зможе подати чоловікові якусь інформацію, котру зрозуміє лише він. Тому змушували її переписувати тексти, разом з тим, вони усвідомлювали, що важливо не перестаратися, бо так можна викликати недовіру Тучака. Керівник СБ був досвідченим підпільником, тому вже перші листи містили інформацію, яку могла подати тільки його дружина, щоб переконати. Текст писала таки вона. Не випадково це були романтичні спогади закоханих. Ромку. «Пам'ятаєш останній вечір у Чорногорі?» – писала Надя. «Ми сиділи з тобою біля вікна, в кімнаті було темно. На дворі світив місяць, перед нами розстелялася картина темного бору. А ближче до вікна стояла задумана смерека, одягнута в місячне сяйво. Вона була така чудова, як дівчина у вінку. Від неї падала прозора тінь і лягали на покрив снігу.